cualquiera de todo depende de como tu me apuras pero no voy a ser la que de de ese, porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero va y... inzuleo iartzun irratiko argulluan saioan segitzen dugu eta jarraian datorren ikasturteko oharsoaldeko ekonomia feminista eskola izango dugu izketagai eskola hoien xehetasunak emateko telefonuan bestaldian dugu ara gorputz elkarteko enara irur eta goiena egun honenara Gainzo, guna... Zemohuz? Gine beneguna azten poleki-poleki, bagoaz. Bueno, Gain egun eguzkitsua dator eta yeah, udaran da, ez hartu bestera. ga, hoxe baiet. <laughs> e, enara, e, esan bezala, oi hartzungo da feministak eta mundu bat fundazioak feminista eskola, antola, fe, ekonomia feminista eskola antolatu dute datorren ikasturteako, Eta zuek nolabate eh aragorpuz elkartekoak dinamizatzaileak edo izango zazte kontatu pixkat nolako izan den lehen kontaktua zuek lehendik ematen oteko zuten nolako eskolak <gülüyor> Bueno ba, kontua izan da ni e, parte hartu nuela eh bueno aurreko urteetan egin ni izandako ba eskola hontan bidasoan <gülüyor> Nolabait hemen ja egin dugu gure eskualde honetan eta orduan ba mundu batek e, eskaini zidan aukera dinamizatzaile izateko beste eskola batean Eta hortik, ba, bueno, e, ara goruputzen egin oen planteamendua, eta hortzen, e, ba, ba, hortzen abiatu dugu oar soko eskolatxoa. Bida soan, zenolako esperientzia kontatu pixkatze bizipen izan dituzuten? Bai, ba, bueno, eretzako pertsonalki oso, oso bizipen e, balio garriak izan diraz, e, bueno, e, lan egiten den modua, baita ere e, azaltzen diren, ba, gaite horiko ezberdinak dena nola baitu dago, eta eta bueno, ba, oso oso baliagarria izan da, bai talde maia, bai maia pertsanalean ere. Zer da ekonomia feministaen ara? Zertan oinarritzen da ze eskolak izen dute ez, ekonomia feminista eskolak? Mm, bai, hori da, bai, bai, izen hori jartzen zaile hori badelako e, oinarria. E, ba, bueno, esan berago eskola hauek, ez tameritketako merit, eh, makomek sortutako ikasketa komunitario prozesu bat direla, berez. Ondoren Euskal Herriko testingura ekarri ziren eta onera egokitu eta nigustu ja segarna, do azzpigarrena dela Euskarriren mailane abian jartzen den eskoletako hau. Ordu mono bueno, ekonomi feminista horrela modu simple batean e, adieraziz bat.nikk esango nuke kapitalismo neoliberalari ez gaur egon bizti dugun e, egitura hegemoniko honi, ba begira kritiko bat dela. Nogo saiattzen dena da ba, on bueno, ba, mai gainean jartzen. Em, ez ikusgarriak bilakatu diren lanak, bereziki e, zaintza lanak. Mm Horrela, -hmm. e, adieraziko nuken modu simple batean, gero nedi gustatzen zaitasko, izeberren idudia grafikoki az, e, adieraziko nolabait, ikusiko gure kulturao, bizigaren mundu hau izeber batean, ba, goiko partean ikusgarriak dauden lanak, eta merkatuak, eta kalea, eta publikoa den guztia hau dago, eta beko partean, bat zaintza lanak, e, etxea, eta barrez urdan. Ikus dezakegu ba irudi honekin nola beko parte hori gabe, zaintzalan lan guztia hauek gabe e, goikoa goikoaitzen existituko. Mm Horrela, -hmm. nolabait modu simple batean eder bai. Ena, zaintzak erdigunean jarriz, zain bat kontzeptu eta tresna landuko dira pedagogia feministatik eta bizipenetatik. Abiatuz, hoixe diote antolatzaileek, oharsoaldeko ekonomia feminista eskolan antolatzaileek, e, nola landuko da guztia hau zuek azte dinamizatuko zutenak. Mm -hmm. Ba bon hori, esan bezela, ez, bai Be, pedagogia feminista e, Irizpe hartuta eta bai, norbere bizipenetatik, bai, ikusiko dugu nola kontzeptu teoriko batzuetan batsuetan potol horiek, ez, edo e, bai sentit analysis ditu, e, oso urruti, bai, nola zeharkatzen gaituzten gure egunerokotasunean. Orduan bai, hortik ba bai ezkuntza popular arabilis, jolasa, eh, bide politiko esela hartuta, ba bilatzen dena helburu nagusia da egunerokoetan buru jabetza horiek e, e, lortzea. Orduan, monosaio guztietan, ba, dinamikaz berdinak egiten dire, ba, bai jorratu ze hori bai, teoria, bai praktika, bai jolasa, bai gorputza, bai bizipenak e, olako mix bateu bidez egiten da lanketa. Mm -hmm. e, ze garrantzi du, zaintzak erdigunian jartziak, zer eragin izango luke e, gure jendartian, enara? Hmm. Bueno, ba, nere ustez e, zaintzak dira bizitza azken egin batean sostengatzen dutenak, bai fizikoak, E, zaintza fisikoak ez edo ikusgarriak nola bai diren bai garbiketak e, eta bar eta baita ere zaintzen ionalak. Ordun e, bueno, azkenean e, kontatzen diguten na behin eta berriz kanpotik da bizitza bat kapitalak sostengatzen duena. ez gure produkzioak eta e, gure hiperprodukzio Baina, bueno, nire ustez ez da horrela,ken finean, lehen esan esaten nuen bezala zaintzari gabe izaberraren goiko parte hori ezen sostengatuko. Mm Hor -hmm. dagoen guzti hori ikusgarri bilakatu behar dugu denen artean, eta horri heltzeko elzeko ba, estrategia ezberdinak eh, sortu. Esan dezakegu zaintza dela etxe baten nazpiko oinarria? Klaro, bai, bai, zalantzari gabe, ez bakarrik etxe batekoa esan bezala, ez gaur egungo sistemaren beko parte guzti hori. Mm -hmm. eta oriba honen bueno, bai aqui onbezela ez dago remuneratuta eta gainera ez dago ere ez da ikusgarria gure gizartean kontatzen igutuen denbora guztian garrantzitsua dela bestea ez dela dirua dela produktzio hori baina oinarrean ba zaintza hoiek gabe ez gineke ez ez, ez gineke osea bizitza esen izango mm -hmm. e datorren ikasturteko Arsoaldeko Ekonomia Feminista Eskola asketan haigarenara 320enekin Enara zu ara gorputz elkarteko kidea za, eta zuek esan bezala eskolak dinamizatu. Ingo dituzute, e, kontatu pixkat zure elkartian inguruan, zertan haitzen zazte, zer da ara gorputz elkartia? Bai, bueno, ba, ara gorputz elkartea e, proiektu nolabai xume sume bat da, bi kide gara, eni eta jone zabaleta. Eta hor bueno, ba, ringuruan, gabiltza beti, bai, hierokoaren kultura, bai, dara, autoko ginekologia lan taldean. Nola bai, pentsatzen dugu, bai, gorputzerako buelta, eskaintzen dizkiguten praktika eta, eta teoria hauek, bai, beharrezkoak direla, esandako dako, ba, beste estrategia hauek sortzeko. Ikusteko nola zaintzen garen, nola, e, bai, bakoitza eta bai, ere, elkarrekin, Orduan, hortik ikusten, bueno, joan gera ikusten ere urte hauetan, ba, ekonomia feministak proposatzen dituen hildoak eh, ikertzen ditugula egin eh, batean ere, ze, badire, badukate loturare, gorputzareken. Mm -hmm. Beraz, e, bueno, ba, e, e, e, aukera izugarri izan da buretzako eskaintza hau eta elkarrekin, ba, ikasten jarraituko dugu. Hmm. Hmm. E, beraz, e, zuek gehien bat e, gorputzatik itentzute lana, gure gorputza ondo ezagutziak, zenolako esperientziak bizitzea e, eraman gogatio? Ba, bueno, guk pentsatzen dugu, azkenean e, gor, gorputzarekin harreman hori izatea ba, gure auto ezagutzarako bide bat dela. Eta baita ere gero, beti, e, saiatzen gera, mezua nola bait gure esperientzia propiotik kolektibora eramatea, zezinbestekoa da em guztiak, ez, kulturen, eh, zaintzaren kultura guztiago elkarrekin sortzea. Hau da, e, nik naiz eta hon oso ondo zaindu burua, mm, ba, bueno, ingurukoak ez baituz zaintzen, edo ez banimo ditut sortzen horrelako estrategia kolektiboak, ba berritzaren individualizazio horretan nago eta berritzaren nolabait jarraitzen dugu, em, ba honditzen, ez, bueno, individualismo kapitala, hau, ez, a, aipatutako gau guztia, autua da, mire esperientzia propiotik besteen joatea, eta hortik, ba, esan dagoa estrategia kolektibak sortzea, hori garrantzia, etzera uh -huh. hueltatzea, no, bai. Eta, gorputz, e, modu orokor batian hartuta, anitzan alde? Klaro, noski. Bai, bai, eta erronka guztiekin, ze, bueno, ba, guk beti esaten dugu baditu gula, erronka potoloak adebedezez, zilerokoaren kulturarekin, eta e, nola, bueno, ba, bueno, hor e, erronka baditu, baina Garrantzitzuena da, ba, hau onta zitze egitea, elkarrizketa huelke matea eta anistazun agustia hauek bat jasotzen joatean. Ierokoare aipatzen zu, ziklizidadiare aipatzen zu, lehenagotik ere zuri e, dula bailea bete batzuk edo ezakit urtebete izango den edo gehiago. Elkarrizketa bat ere ingen izun hemen, e, zuk ziklikotasuna e, lan zentzulako, en, enara gorputz mestruan tientzate da ikastaro hau edo, edo zen juntaiteke, Bai, bueno, hazea da batean, emakumezkoentzako em, aurra ikusia dago, horrela izango da espazia, nozki, jero kulturan ikuste dute, nahiz eta programa, be, em, oikoa den programan, eh, eskolatxoan programan, pues ez dago e, oso txertatu anik uste dut ara horputzetik izan da dinamizatzaia que ustartuko dugula eta txertatuko dugula. Bai? Mm -hmm. E, beraz, e, zenentza zuzendua do eikastarua, eh emakumeentzat bakarrik, e, ze bai. ze gehiot berda, e, gogua berda, ezakite ikuspegi zehatz bat behar den edo zein jo Ba, ikuspegi zehatzik ez, azken finean esandakoa, gerozta bizipen anitzagoak izan, ba geroz eta hobe. Ezan ere hori emakumezkoi bideratua eta edozein ari eta herritakoak, bai mm -hmm. berez. E, Oiartzunen izango da Fizikoki, baina bueno, bai eskualde guzti eta e, guztiakoak gonbidatu nahi ditugu baita ere beste eskualde batzuetakoak ere eta esan ere bai euskerazko lehen eskola izango dela ben arte e, egin diren guztiak herrera egin dira eta bueno autua egin dugu ara urputzik ba material guztia itzultzeko eta lanketa guztiak ba euskeraz egiteko nek ere ilusia handia egiten du Noiztik e, noa, izango dira eskolak zein datatan emango dira Bai bai txiko gara urrian eta ekaina arte 9 labeteko prozesua izango da, da datornik asturte guztia eta bueno, guztira 15 zaio, Beraz, e, bueno, gutxi gora bera 15 egunero egingo dugu eta esan ere hori Larun, ba, larun bat arratsaldetan izango dela, izango direla saioak. Uh -huh. Eta e, zein berda izena emateko enara? Hmm. Bueno, ba, batean bai nahi dugu gonbidapena izatea e, aurkezpenera hurbiltzea, bertan e, egingo ditugulako E, izan emaek bertan hasiko ditugu eta bestela ere ozeinin zalantza ba, iiza nez gero edo, edo badaukagu aragorputzen e, e, post helbide bat dela aragorputz@.net eta hortzen bueno, ba, ere idaztea ba, idatzea badago aukera. Eta jendeak e, galdetuko du ikasturte guztiko dinamika bat izanik eskola bat izanik e, bere kosstuala izango dula, zenbatekoa da. Ez ez kosturik, ez dauka kosturik, bueno, kostu asumitzen delako e, bueno, ba, mundu batek e, aurrera daraman proiektu anetatik, eta hemen, bueno, nola baitzaitasuna edo beti erronka izaten da e, horrelako prozesu luzea edo sostengatzea. Berat, e, ez dauka kosturik, baina kompromizu hori eskatzen dugu bataldearen dinamika ezapurtzeko, eta nola baitere pentsatzin dugulako autupertsonal hori eta denbora propio hori hartzea ba, baduela bere, garrantzia ezetan naiz eta, ba, monetarizatua ez dagoen kostu bat barakigu kostu bat badago dela mm -hmm. honeman zean. Baita, eta goni ere erreparatzea ba, garrantzitsua garrantzitua da. Eskola hauekin, enara, e, denak elkarrekin mundu hankaz gora jartzea animatzen dituzue ikastaroan parte hartuko duten emakumeak. E? Zertan aldatuko die parte hartzen dutenak, zer emango die ikastaro honek zure ustez? <h -h -h Ba, bueno, nik hasieran komentatu ditu dan bezala, nik egindako prozesua pasa nuen, eta niretzako ankazgora, e, e, bazan nire realitatea, prozesua hori egiten e, joan nintzenean ankazgora jartzen joan zen, esan Ez Ezan bezala, bueno, hainbat e, kontzeptu teoriko gorpuzterako bidea da, hor bueno, badago bizipen, bizipen oso, oso potente bat. Pentsatzen dut ba hori, lehen ere aipatutako, ez demora apropi hori eskaintzea norberari, taldeari ere eskaintzea, estrategia, zaintzarako estrategia hauek elkarrekin sortzea, hor badago, badago potentzialidadea handia eta, bueno, ka nik uste dut horrelako taldean pronsesu luze batekin, ba, bai, ba, hainbat gauza, barruan, hankaz gora jartzen zaizkikuta, elkarrekin ere hoiek jasotzea, ba, oso, oso potentea dela pentsatzen dut. Aldiberian handi bat? Da. Eta ere e, nola baitere osatzeko modu bat ez. E, azkentartean bagoa zuten osatze feministaren kontzeptua. Eta nik uste dutau badela ere ba, bide bat horrelako hau egiten joateko. Eta gainera elkarrekin beste batzuekin ez. Zauria jasotzea, ongi pasatzea, jolastera, bueltatzea. Bueno, gauz ez berdin pilan. Eta baita saretzia ere ez ezkenien. Ez <hum> bai, eta gertu gaudela ezkenen, ez eskualdez berdinetan, bagaude... Ba, E, Ilo beretikazen asko eta elkartzea elkarrekin lanketa batzuk egitea ba, garrantzitsua da garrantzitsua zalanttzi gabe. Esango dugu osira lontan arratsaldeko zazpitan ez zuk esan bezala aurkezpen ekitaldia izango dela udaletxeko pleno aretuan eta bertan ikastauan izena emateko aukera izango dutela interes dunek. Enara, e, ez dakit nola animatuko zenituzken, em, emakume oi hartzuarra gure kasuan gehien bat oi hartzunen entzut hau, uh -huh. baita hemen dikampore, eh? entzuten dute, ze uh -huh. esango zenieke animatzeko? Ba, bueno, pixkat komentatu e, duguna orain arte, ekonomia eta e, ekonomia bere zantolatzeko modua da, eta honek zeharkatzen ari gaitu, egunero, uneoro, urera baki pila, pila bat, ze doaz horren sortzera. Beraz hau guztia maigainan jartzeko eta elkarrekin egiteko ba prozesu ezin hobea da, beraz. Bueno, esandakoa. Bai, oihartzara, baiengurukoak, beste eskualetakoak eta bar etorri aurkezpenera ea eh, ea, eh, bernean zio zer mugituen zaizuen eta horren arabera ara ba aurrerago da. Beti aurrean, Noizki baiets ba enara hiru eta guiena ara korput elkarteko kidea eskerrik asko. E, gure telefonoa deiaierantz utegatik eta illa ba elkar ikusi dezakegun ostiralean eta baita ekoletan eh hori da irati ba mil mil esker dezuei eta bueno ba hortzen or egongo beraurten presente hor herrian, beraz nik oste ikusiko garela osando eskerrik askoan ara izan hori <gülüyor> sal de economía de su casa de su familia tu quieres Y a romper las cadenas de la piel tú me vas a mirar tú me vas a ricar tú me vas a someter tú no me vas a colpiar tú no me vas a denigrar tú no me vas a obligar tú no me vas a silenciar